То правда. Мала сила козаків, добре озброєних, поб'є велику татарську купу. То розбешацька голота. Вона лише в великій купі небезпечна. Татари зле озброєні, шабль має в них хіба десятий, а то все ломаки, кінські черепи на дрючку, лук та стріли. Я мав з ними не раз роботу, та з ними треба би раз зробити порядок. Як? Козацтво мусить здобути Крим. Задавити петлею ту шию, якою татарва нашу кров проковтує. Перекоп мусить бути наш, розумієш? З Криму вся біда йде. Нагайці і бульжатські татари не були б страшні, якби в Криму хан татарський не сидів. А що січові товариші на те? Відкладають все до слушного часу, а поки що на Крим на татарські та турецькі землі набігають тільки – Татари їм відплачуються тим самим, і так зволікається. міста зробити вже раз путнє діло. І кінець. Петра, мов, запалив до давно придуманого діла. Не раз хотів поговорити з сотником, та вже настільки познайомився з козацькими звичаями, що не слід молодому старого розуму вчити. Він не смів перший заговорити, і тому радий був, що так воно до ладу склалося, що міг сотникові розкласти та пояснити. Зараз, того вечора, як вернулися з поля, вийшов на Майдан і тут об'явив народові, що сотник задумав. «Слухайте, товариші, заснуємо тут зараз під редутою слободу, покладемо село» а тоді, кому охота, нехай женеться і хазяйнує. Славно! Ось далебі добре! Але треба багато праці, бо ніхто нам не поможе, Хіба один Бог. Треба буде добре чуприну нагріти, щоби до осені бути зі всім готовим. Я розмежую, поміряю місце, а з неділі зачнемо рубати дерево в лісі і хати ставити». Будемо працювати день і ніч. Дай Боже здоров'я пану сотникові, що таке видумав. Сотник слухав тих Петрових розпоряджень з хати. З того хлопця щось велике буде, розумний до біса, як старий, і я певний, що він діло виведе на чисту воду. Тоді слава наша піде гомоном по всій Україні. То буде Чубівка. А я тут буду собі таким самим паном, як князь у своїй мастрозі або кошовий на січі. Тільки що мене ніхто не скине? Потім всім каже Марко до Петра, «Чому ти мені того всього не сказав? А хіба ж ти не довідався тепер, як вже всі знають? Прочим, не було ще часу, бо це все зробилося нині рано. Знаєш, Петре, що як вже тут стане свобода, то й ми оба тут останемо раз на все. Ані не думай про те». Я лише діло покінчу і заведу лад, ми їдемо на Сі. Грій би, коли б ми, покінчивши Островську академію, засиділися за піччю. То би був закопаний талант. Перед нами будучність. Ми для України маємо щось більше зробити, чим заснувати одну чубівку. Петро мав таку вдачу, що коли що раз задумав і обміркував. То мусив перевести в діло, щоб не знати, які перепони стрінув на дорозі. Так було і тепер, сказав слово Сотникові, що заснує свободу, і на це видавав усю свою енергію. Порозумівшися з Касяном, котрий за цей план аж вицілував Петра, він поділив козаків, новиків і бранців на партії і призначував їм роботу. Одні йшли своїм звичаєм робити в полі, інші йшли до лісу рубати та возити дерево на будівлі. Навіть жінки мусили помагати місити глину, витинати хвороз на огорожу, сушити очерет на стріхи. Петро сам розміряв з Марком місця, де мали стати будинки, стодоли, стайні та клуні. Показалося, що Петро хоч любив з людьми пожартувати, був строгіший, ніж старий Касян. Кожний непослух або недбалість, лінивість карав власною рукою дуже болюче. Сотник говорив до Касяна, «З нього кошовий буде, побачиш!» «Щира душа, їй Богу! От слава небесному, що нам його прислав на потіху!» Старий Касян не менше других радів з того, що закладається тут оселя. Вже не треба буде розставатися з тими голуб'ятами. А то він страшно боявся, хоч знав, що така розлука мусила б наступити. Він бачив той непорядок, який тут завівся. Значиться, що тому конче треба було покласти край і всіх бранців повивозити десь з редути. Тепер ця журба перестала його гризти, І старий укладав плани на той час, як воно буде, коли він стане непотрібом. Тоді заживе в хаті своїх діточок буде їх голубити, поки Господь не покличе його до себе. Господи Небесний, – говорив собі Касян у молитві, – давте мені дожити на склоні мого віку щастя, яке мені і не снилося. Заступала тяжка хмара мою душу, аж тепер післав Господь ясний промінь. Слава тобі, Боже, і дяка! А як воно добре буде, що матимемо свою церкву і свого попа, коли то я в церкві був? Вже й не пам'ятаю. Кастян змінився до непізнання, наче від молоднів, а ще й те його радувало, що тепер не потребував критися своєю любов'ю до тих сиріток. Робив це явно на очах усіх. Старий радів, що малого Івасика саржав на коня наперед себе. Діти, що не мали ні батька, ні матері, прилягли до дідуся цілою душею. Усюди за ним ходили». Продумав Петро цілий план села, відзначив місце на Майдан, там мала стати церква й попівство, хати були довкруги, усі до сонця, коло кожної хати – огород. Робота йшла гладко, вже стали хати пошивати, якраз каже Петро до сотника. «Пане сотнику, до осені я вже буду готовий, та нам треба слобожан, ніхто цього ще не знає». І ніде правди, діти, не знаю, як до того братися. Признаюся, що навіть того не знаю, в якій околиці я живу. Знаю, що над Синюхою, недалеко від Буга, але як та сторона називається, їй Богу не знаю. Вона називається Україна, а те місце – Чубівка. Про Слобожан не турбуймося. Ми пошлемо охочих людей наших, коли дізнаться про нашу свободу то війська піде, як по степу огонь. Так воно і сталося. Роз'їхалось кілька людей на Україну, і під осінь стали люди стягатися. Між іншими приїхали три козаки, один з них ледве держався на коні. Вони принесли сумну відомість, що цього року панські війська розбили цілком військо Косинського, і сам він поліг головою». Князь Вишневецький, з яким зачав собі Косинський, заманив його підступом у город Черкаси, і тут його вбито. Його військо, кого не вбито, подалося на Запорожжя. Вони якось вирвались із халепи, взяли хворого товариша і пішли в світ за очі. Щасливо натрапили на Чубівку. Косинський, хоч добрий козак, а все був, шибай голова, неосторожний і легковірний – тому і загинув марно, хоч до великого діла був призначений, – говорив сотник. Буде це наука для грядущого покоління. Не знаючи броду, годі лізти у воду. У Косинського замала сила була, щоби з такими думками мірятися. Під саму осінь покінчено оселю на сто домів. Кілька хат поставлено на запас, бо стільки слобожан ще не було. Поки ще мали слобожани перенестися з редути, Петро клопотав голову Сотникові, що треба це зробити урочисто, треба все посвятити і до того попа звідки лас привезти. «Ей, коли б то така можна отсядем Дем'яна наливайка застрога», каже Петро. «Що то за один?» – питає Сотник. «Чи то яка рідня тому зрадникові наливайкові?» «То рідний брат Северина. Я його і знати не хочу. Він зрадив запорожців» і станув проти них на стороні пана. Того йому запорожці ніколи не забудуть, а хай його Бог заступить, щоб він їм у руки попався. Відкілля, пане Сотнику, знаєш про те. Хіба ж у мене запорожці не бувають? Який би я був товариш, якби не знав, що на Запоріжжі робиться? Отець Дем'ян певно тому не венець, виправдовував його Петро. Северин був придворний у князя Острозького і мусив слухатися. Отець Дем'ян, певно, його до того не намовляв, то дуже дебела душа, і за нашу православну церкву дав би душу. Я того всього не знаю, який він для церкви, але його браток то поганець, який не варт козаком називатися, і тому я про ніякого наливайка чути не хочу. Я би таки рад, щоб зачинати з Богом. І я того хочу, а хіба нема попа, крім наливайка? Та про те, ще час говорити, церква ще не готова. Як не готова? А образи де? А іконостас? А дзвони? Навіть кадильниці не придбав. Я гадаю так, в мене є в Умані, то Умані ближче нам, як до Острога, знакомий піп Юрко Книж, гарний чоловік і гарно співає. «До нього напиши від мене листа, щоб або готових образів нам купив, або вишукав Богомаза, який би нам всі образи до церкви вималював, які треба, та щоб роздивитися за всею потребою. Та це зараз не зробиться, тої роботи буде на цілу зиму, отож з твоїм святом треба підождати на рік». Петро схопився за голову. «Хіба ж ті бранці будуть зимувати в редуті? Що з нашої редути станеться, треба буде в стодолі печі поставити, бо померзнуть, а де ж зложити хліб. Чого ти так розкуткудавкався, Петре, забери собі їх, хоч би зараз на Слободу, а з попом то відложим справу на рік. Нічого було говорити, коли не може, інакше. Сотник прийшов у світлицю, як приступив до нього старий Максим з козаком Ониском. Максим каже, Прийшли ми, пане сотнику, прохати, щоби ти нас пустив звідсіля за хліб та сіль. Дякуємо. А ви куди? На січ йдемо або світ за очі. Що вам сталося? Так мене покидаєте? Чому? Вибач, пане сотнику, за слово. У твоїй редуті завелось таке, що сором козакові тут пробувати. Говорилося, що Чубівка – то Мала Січ, і січовий закон тут є». І так воно тут було, поки чорт бабів не наслав. Тепер тут не січ, а бабський кагал. Козаки нівичатся, бабіють, місто козацького ремесла вчитися. Вони воркують, мов голуби з дівками, а старий Касян дітей нянчить. Та хіба ж ви не бачите, що всі ті люди підуть у село жити, а тут заведеться старий січовий порядок. Бо дай так пси траву пасли». Хлопці забігати будуть на село до дівчат. Нікому буде в редуті службу робити. Злети, пане сотнику, діло обдумав. Нам того не треба було. Пождіть ще за два дні. Я обдумаю діло ще інакше. Нічого не продумаєш. Один вихід – відігнати слабожан куди інде. Сотник взявся за голову. «Справді, старші козаки, по приміру Максима, порозлітаються, останеться сама молодь, а тій все зелено в голові!» Сотник покликав Касяна. «Що будемо робити, старий товаришу? Ми собі біду напитали. Козаки старші ремствують і втікати збираються від нас. Ось тільки що Максим Заницьком подякували за хліб та сіль. Хай ідуть з Богом, я від селя не рушуся і моїх сиріток від себе не дам. А коли на те...» то я для себе беру одну хату і зимовиком заживу. Вже пора дати старим костям отпочити. Маєш, баба, книж? Ось вигадав. А хто ж у редуті осавулом буде? А хоч би й той Петро. Чому же не козак? Всьому дасть раду. Якраз надійшов Петро. Петре, чи ти знаєш, що козаки перед бабами за Запорожжя втікають? Ось Максим нагородив мені сім міхів полови. Боже мій, та зараз нині забираю всіх слобожан на село. Він каже, що хлопці до дівчат забігатимуть, а в редуті собаки сторожити будуть. Нещаслива година, на що я на таке свій дозвіл дав? Пане сотнику, таке можуть говорити старі діди, яким заздро, що ніяка дівчина їх не хоче. Але світ для молодих. Коли б світ так робив, то беріть людський мусив загинути. А як Господь говорив до наших прародителів, «Ростійте і множитеся, і землю». Але через бабу Адам в раю не вдержався, докинув Максим, що збоку прислухався тій розмови. А Господь казав ще інакше, говорив Петро, «Недобре є з чоловіку єдиному бути, сотворім йому чоловічицю». «До чорта зі всіма чоловічицями! Тьфу!» – сказав Максим, – і хотів відходити. «Підождіть, дядько Максиме, ще одне слово. Правда, що на Січі жінкам під карою смерті не можна жити, бо такий закон. Сам це добре знаю, тому тут не хочу з бабами жити. Але ти, дядько Максиме, старий запорожець, і знаєш, що на Запоріжжі, поза Січчю, живуть жонаті козаки і хазяйнують. А коли Кошовий закличе – то кожний вилазить із запічка, хапає за шаблю. І знову козак, ще може завзятіший, чим той нежанатий, бо він стає в обороні своєї небоги та діточок. Правда, що так? Ну що з того? Чому ж би в нас такого не мало бути? Тут у Редуті то наша січ, а там за Редутою то наше село. А те, щоби молоді козаки не нівечилися, на це є рада, закон. Не вільно виходити, та й годі. А хто не послухає закону, то зробиться з ним те, що й на Запоріжжі. Не бійся, у старого Касяна тверда рука». «Ні, синку», – каже Касян, – «твоя рука твердіша, і я саме говорив Сотникові, щоби тебе на моєму місці поставив. Мені вже час спочити та за піччю галушки жувати». «Так і так, Петрий, буде. Тебе роблю осавулом у нашій Січі. Порядкування села передай твоєму побратимові». «Маркові, а ти заводи тут порядок, як знаєш. Це для мене велика честь по старим козарлюзі Касянові тут осавулувати. Та я ще замолодий. Пішла би я та боюся», – говорив Касян. «Не відмовляйся, тебе ще кошовим не вибирають, а слухай, що старші говорять». Петро став осавулом у чубовій редуті. Проголосив це сотник усім, що зібралися обідати. До них говорив Петро. «За вас, товариші, я життя положу. Але хто мене не послухає, то далебі так випарю, що йому біс присниться. У цю неділю відправимо лебень, і всі слобожани підуть жити на своє господарство. Пан Сотник дасть кожному по корові і хліба стільки, щоб перезимував. А про все інше треба самому промишляти. Кожний дістане і зброю». У вільних хвилях від роботи, коли сурма на валах редуте заграє, кожний козак приходить сюди озброєний. Хто би не прийшов, а не виправдився, буде строго покараний. А кому ця кара і раз, і другий не поможе, тоді зі свободи проженемо на чотири вітри. Жінкам до Редути під карою смерті приходити невільно. Село має собі вибрати свого старшину, котрого всі мають слухати». Того має кожний триматися, що я тут проголосив, такий буде наш закон козацький. Розуміли? Добре, того будемо держатися. Пам'ятайте, що пан сотник не для примхи так наказує, лише для вашого добра. Під боком орда сидить. Якби не було тут порядку, то вас усіх забере, як куриць під стріхи, і в'ясир пожене. Тепер кожний приступай, хто вибрав собі дружину – хай тебе запишу у реєстр. Слобожани стали оглядатися, а за хвилю приступили парами, хто з дівчиною, а хто з молодицею. Надійшла одна така пара, молодий хлопець, якихось 18 літ, зі старшою молодицею, літ понад 40. Всі стали сміятися, а Петро, оглянувши їх, каже, «Ти, Клими, хочеш з нею жити?» «Так, підожди, я тебе зараз звінчаю». Петро вхопив хлопця за пошиття і став з цілої сили парити прутом та по кожнім ударі приговорював. «Беру собі тебе за жінку, а й ж тебе не опущу. Ось тобі, жовтодзюби і ледери, ось, маєш, мамини молоко з-під носа не висохло, а він женився би. Тепер, княгине, прочитай тобі шлюб і з бабою зробив те саме». Недавно тебе з пута слабонили, а ти будеш мені хлопця молокососа баламутити. Тепер рушай, а того леделя замкнути ще на добу до льоху, о хлібі й воді. Усі страшно сміялися, а сотник на рундуку аж присідав зі сміху. Максим каже Тоганевська. А що, товаришу, йдемо? Ні, лишимся. Той дасть собі раду, і буде порядок. Такого не сором і старому слухати. І справді відтепер настав порядок, якого давно тут не було. Слобожани пішли на село жити, кожний порався під зиму в хаті коло хати і дороблював, чого йому не ставало. Петро часто скликував слобожан у редуту, і тут зарядив прави військові. Першого, що спізнився, вибив. показалося, що Петро строгіший був, чим Касян. А мимо того всі його любили, бо й порядкувати любив і оповів щось цікавого, і на бандурі заграв та заспівав. Сотник послав з листом до Умані по образи і за те заплатив червінцями. Попа Юрка Книша замовлено заздалегідь, щоби приїхав посвятити церкву, коли буде готова, і повінчати слобожан. Коли це буде, сотник опісля дасть йому знати. Вже було по весняних роботах, як Петро скомпонував таке письмо до отця Юрка книша. Ваша милость, благочинний отче, я товариш славного сичового запорозького войська і наказний сотник Іван Чуб, на козацької редут того ж і мене над рікою Сенюхою положений, упорядкувавши на способ козацький запорозький Слободу Чубівку. Прошу со всем товариством вашу милость прибить к нам и посвятить наш новосозданный храм Божий, пресвятая покрова, вот славу Господню и на пользу христианному православному народу. А и у нас в реченой слободе много людей живет в безбрачном сожитии, ибо священника не было досель, то жеченнием нашим бы было при том то торжестве, тоже и бракосочетание учините, соблазны избежения рады. Також для было бы желанием нашим приобрести нам попа священнослужителя, который бы здесь свою парохию имел, и для нас богослужение еженедельно и по праздникам Господним служил. Вашей милости, покорный слуга и приятель Иван Чуб, сотник власною рукою і осаву Петр Конашевич. Листа того повіз відділ козаків, забравши з собою два вози, навантажені всяким добром для протопопа Книша. У той час приїхав до Умані отець Дем'ян Наливайко. Він був з отцем Юрком добре знайомий і того року загадав його відвідати. Якраз під ту пору приїхали козаки з листом від Чуба. Отець Юрко прочитав листа і передав його отцеві Дем'янові. Не знаю, звідкиля у тій пустині такий гарний писар знайшовся. Ось глянь. Отець Дем'ян довго придивлявся листові, читав, став щось нагадувати собі, а далі вдарився радісно по полах і аж скрикнув. А я по ньому вже й панахиду відправив. Хто ж то такий? А ось тут підписаний Петро Конашевич, колишній з пудей Острозької школи. Та скажи мені, хто цей лист приніс, і приклич його сюди. Прийшов козак, а отець Дем'ян став його випитувати. В міру того, як слухав оповідання козака, ще раз більше цікавився отець Дем'ян. Був дуже радий, дізнавшись, що й Петро і Марко живі та здорові. То ціла з тим історія, – говорив отець Дем'ян – до отця Юрка. Там в Бурсі зчинилася халепа дітвацька з наклепу одного деякона. Та потім всім одної ночі серед лютої зими пропали оба хлопці, а з ними й А Артемій звався. Ніхто не міг відгадати, що з ним сталося, бо ж неможливо, щоб з своїми ворогами разом тікав. Лише коли сніг стаяв, знайшли деякона неживого під бурсовою огорожею. Усі догадувалися, що хлопці помстилися на клеветнику, та що опісля втекли, але куди? Як? Ніхто не міг відгадати. Сам князь дуже цікавився, бо Бог хлопців дуже любив, і великі надії на них покладав. А я теж. Усі розпити не довели до пуття, аж ось вони в чубовій редуті засіли. Ну і, як видно з оповідань козака, вони там у пошані. Знаєш що, приятелю, я їду з тобою враз, візьмемо зараз і монаха з якогось монастиря, а може якого іншого попа маєш, і там порядкуємо їм парохію. Я знаю, що то Петрова робота, бо він завжди був дуже до церкви прив'язаний і дуже побожний. Я мушу тих гільдяїв побачити. Як вони вбили чоловіка і до того духовну особу, то не конче вони такі добрі. «Говори своє, то була кара Божа на того деякана. Лида, був, та ще й криво присягав, як того певний. Хлопцеві сталася із того велика кривда, то я їм і не дуже-то дивуюся. Впрочим, мусило то статися незловмишлено, а так, в суперечці, бо на деякані знайдено лише один знак від кулака на виску. То була, зрештою, така нездара» що небагато йому було треба. Прочим, так Бог зарядив, що вибрав собі їх на караючу десницю. Кажу тобі, що деякан присягав ложно, я того певний. Коли ж їдемо, шукай скоро того попа, що з нами поїде. Той піп жанатий, той ліпше. Знаєш, що наші люди не люблять безженних, що за молодицями зиркають. Давай його зараз. Я мушу їхати, бо сотник – мій приятель і благодітель моєї церкви. Щороку прийшло щось і на церков, і для мене худопахалка, але зараз що так не може бути? Отець Дем'ян нетерпеливився, але нічого було робити. Вибралися аж третєго дня. Їхали на тих возах, що з козаками сотник прислав. На однім возі їхали оба благочинні, на другим – молодий Піп з Попадею супроводжували їх козаки, то й безпечно було. Петро не радий був з того, що не отець Дем'ян, лише хто інший бачитиме ту роботу і ревність до церкви. Але годі було переломити опір сотника, котрий, як і всі запорожці, не любив наливайка за те, що козацтво зрадив і проти них воював. Можна собі уявити, як зрадів Петро, побачивши отця Дем'яна Неждана. Він цілував його по руках. Отець Дем'ян поцілував його в голову. Зате Марку не хотів зразу показатися. Він почував себе винуватцем. І отець Дем'ян зараз того догадався. Скажи Маркові, я знаю, що він тут є. Що як посвятимо церкву, то нехай прийде до мене висповідатися. А тепер Петро нагадав свою турботу. Як тут сказати сотникові, що приїхав отець на Ливайко? Сотник готовий підозрювати його, при який підступ, про непослух проти його волі. Нехай діється воля Божа. Коли так Бог запорядив, я тут ні при чим. Сотник тільки що вернувся до редути з поля. Він зрадів, побачивши отця Юрка. Втім, молодім, догадувався попа до своєї парохиї. На отця Дем'яна дивився, як на незнайомого. «Чого ж ти, пане сотнику, так недовідчиво на мене дивишся?» каже отець Дем'ян, згодилося так, що я якраз був у нашого спільного приятеля. Як приїхав твій посланець, а що я знаю добре Петра і його побратима, то я з власної охоти приїхав сюди. Чи не радий такому гостеві? А хто ж ти отче будеш, звідкиля знаєш мого Савула Петра Конашевича? Давно його знаю, ще із школи Острога. Коли ти, отче, наливайка, а здається, що так воно і буде, отець Дем'ян притакнув головою, то нігде, правда, діти, я тобі не радий, і краще, щоб ти був, не переступав порога моєї редути. Ім'я наливайка на Запорожжі серед низового лицарства зненавиджене, а Северин – то Либонь твій брат. Отець Дем'ян відразу догадався, про що йде». «Заспокойся, пане сотнику, а побачиш, що справа мого брата виясниться. Виясниться тоді, як його козаки, піймавши, живого у землю закопають. У нас така кара, коли козак товариша вб'є, а він убив їх більше сотні. А поки те, я не хочу, щоб якийсь наливайко у мене священно дійствував. Коли ця твоя штука, пане Осавуле, то ми із тобою порахуємось» каже, дивлячись грізно на Петра. «Ти хитрий, збійся, але я не дозволю нікому на носі собі грати». Петро стояв, не знаючи, на котро вступити. Він такого гніву в сотника чуба не видів ще. Тепер мішався отець Юрко. «Іване, брате мій, прийми мої запевнення, як твого приятеля, що пан Осавул тут ні при чим. Мій друг, отець Зем'ян, Приїхав до мене припадково в духовнім ділі. Мені здається, що по давній дружбі ти мені повіриш. А щодо твоєї неохоти, до отця Дем'яна, то розталкуй річ, як на статочних людей пристало, а все виясниться. Не треба мені ніякого вияснення, бо саме діло за себе говорить, каже сотник. Попереду всього брат за брата не відповідає. Навпаки, обзивається отець Дем'ян. «Я на той раз самого брата Северина відповідаю». Сутник поглянув грізно на отця Дем'яна і хапав уже за пістоль. Положення ставалося грізне. Отець Дем'ян підвів руки до гори і каже, «Можеш мене вбити? Я в твоїй владі. Але поперед, послухай». Я виправив Северина в похід з князем, щоб рятувати Косинського від неминучої смерті, бо я знав, що діло Косинського паде». Я знав, що Косинський не буде себе щадити, буде між першими, і коли не поляже лицарською смертю, то попаде в руки князові. Я знав, який був князь лютий на Косинського, і знав, що як піймає його, то відрубати голову прикаже. А Северин мав до того не допустити, і так воно й сталося. Северин його випросив. Косинсько пустив князь на волю. «Те, пане сотнику, сам здоров, знаєш». Я тебе впевняю і моїм словом ручаю, а й побожитися можу на Євангелії, що так було. А що Косинський, попікшися раз, згорів у тім самому гні, то ні я, ні Северин тому не винен. Лише його небережність і нерозважливість. Косинського ти мусив знати добре. Сотник чув, слухав уважно і м'як, як віск. Гнів його минався. Коли ти, отче, правду говориш, то дай тобі, Боже, здоров'я, що ти мені діло пояснив. Велика шкода, що ніхто того на Запорожжі не знає. А може і знає, а ну зараз розвідаємо. Закличте сюди тих двох козаків, що з Косинським були. Та ці два нічого не знали, чи під п'яткою був наливайко, бо лише так у війську Косинського говорилося. Вони бачили, що з княжим військом були якісь козаки – та наливайка, а вони його знають, не бачили. Хоч вони слів одем'яна не могли підтвердити, але й не перечили тому. А добрячий сотник повірив. І зараз вигладилося його лице, а він каже Ну, вибачайте за прикре слово і будьте гостями у хату просимо. Попа з попадею відвели зараз у попівство на село а обидва протопопи зажили в сотниковій хаті в Редуті. З цього усього Петро найбільше був радий. Посвячення церкви назначили на найближчу неділю. За той час гості оглядали нову оселю. Водив їх сюди Петро і пояснював, а вони з тива не могли вийти над цими порядками, які тут Петро позаводив. Прийшла вижадана неділя – посвятили церкву, а опісля по службі Божій звінчено 60 пар слабожан, та при кінці відбулося водосвяття перед церквою, і отець Дем'ян виголосив до народу проповідь. У ній згадав він і Петра. «Люблю тебе, Петре, як рідну дитину. Полюбив тебе від першої хвилі, як ми стрінулись, і я проглянув наскрізь твою щиру душу». «Проведіння показало тобі дорогу, яку ти вибрав і якою підеш. Йди усе твоє життя туди, в страсі Господнім, а зайдеш дуже високо. Тебе жде велике завдання між українським народом, між козацтвом, а коли Господь тобі й далі благословити буде, то в твоїй руці опиниться гетьманська булава. Тоді ти пізнаєш, яка вона важка, та тобі невільно буде її кинути» бо тим закопав би ти талант, який тобі Господь дав. Коли на своїй гетьманській шапці заткнеш чаплене перо, не зіймай її ні перед ким, хіба перед православною церквою та козацьким товариством. Не кориш нікому, хіба Богу та українському народові. Бог тебе вибрав, як гоноді Мойсея, на проводеря народові, з якого ти вийшов. Бог тобі помагати буде на славу, Вольно козацького народу. І коли отець Дем'ян говорив про чаплене перо, сталося таке, що саме в цю хвилю залопотіло в повітрі і надлетіла чапля. Вона летіла низько, не лякаючись людей. Усі не могли з дива вийти, що це сталося в тій самій хвилі. Усі брали це за пророцтво і аж ахнули з дива. В тій хвилі Подобав отець Дем'ян на якогось святого. Цей старий, згорблений чоловік, сухий, мов аскет, випрямився і говорив жаром, а слова виходили з його уст, мов полум'я. Петро стояв зворушений. Його налякали слова отця Дем'яна, бо так високо, аж до гетьманськи булави, він і думкою не сягав. Петро впав на вколішки, закрив лице долонями і заплакав. Він сам повірив, що таке мусить статися, а гетьманська булава вельми важка, і він не вдержить, опустить її, а тоді треба буде перед Богом тяжко відповісти, коли почує слова раби, лукавий, проч від мене. Йому стало так лячна, що аж морозом його пройняло. Того дня справив чуб народові великий бенкет. Виточили з льоху кілька бочок меду, і народ веселився. Сотник говорив весело, «Шістдесят весіль, то не що-небудь, а тепер, як стануть мене усі в куми просити, то їй Богу не подолаю того». Петро побув у Чубовій редуті ще два роки. За той час татарва не зачіпала їх. Раз тільки вкрали татари Чубівським слобожанам табунець коней. Та не мали з того пожитку, вони вспіли перебратися на той бік Буга, яких Петро догнав з козаками, розромив, а табун відбив. Настав початок зими. Земля тільки що замерзла і вкрилася невеликим снігом. У ту пору сотник виправляв партію козаків на Запорожє. Його редута стала справдішньою фортецею, а свобода розжилась на кілька сот душ. Старий Касян жив на Слободі при своїх прибраних діточках. Вже оглядався за женихом для своєї донечки. Сотник прикликав Петра і каже, «Люблю тебе, Петре, як рідна брата. Та не вік тобі тут вікувати, тобі пора у світ. Ти йди з цим гуртом на Запорожжя. Жаль мені з тобою розставатися, та годі інакше. Тебе на Січі більше треба, як тут у Редуті». Знаєш, яке тепер на свічі завелося? Багато народу полягло над солоницею, Слободою і Наливайком. Гей, гей, коли то ті обутки заповняться свіжим народом. Не повелось косинському, не повелось тим двом, кому ж воно поведеться, хто освободить Україну від панської ярма. Замала сила була, каже Петро. На таке діло треба добре приготовитися, а поки не підійметься до боротьби увесь народ, то панів не поконаємо. Сила була замала, а незгода ще більша. Та вже не ми, старі, втримуться му носа. Це велике діло на вас, молодих жде. Я, Петре, на тебе велику надію покладаю. Коли Польща не ослабне, не можемо до неї братися, каже Петро». А хто її ослабить, коли в нас сили не буде? Бачиш, пане Сотнику, я не одну нічку над цим передумав. Самі не можемо подолати. А хто нам поможе, де знайдемо союзника? Від Москви нічого нам надіятися. Вже Косинський пробував, та не повелось. Москва лише до того руку приложить, де бачить свою користь. Куди ж звернемось? Я так міркував теж, але нам лишається одна Туреччина. Господи, що ти кажеш? З бісурманами в'язатися? Що ж скаже весь хрещений мир? І яка ж з того користь? Турки зайняли би цілу Україну, я не чарів би з нас робили так, як роблять Молдавії, Волощині, Болгарії та Сербії. Ні, сину, ти або глузуєш, або зле обміркував діла. Ні, батьку, я обміркував добре. Турки, ані догадаються, що вони будуть нашими союзниками на ослаблення Польщі. Бо ми їх маємо бити, палити, грабити, а чим більше їх козацтво, будемо тлошити, тим більше вони будуть мститися Польщі. Знаєш, пане Сотнику, чому приходять від Польщі до козаків ті всі заборони ходити на море? То все під грозою Туреччини, з боязні перед нею. Тобто так, чергою, пане брате, «Та батькові дістанеться», – говорив сотник смівчись, «Та бач, з другого боку, Польща задавить козацтво, щоби від Туреччини мати спокій». «Ні, батько, Польща, боячись Туреччини, лише одною рукою держати буде козацтво за чуба, а все мусить про те пам'ятати, що козацтво буде колись їй потрібне, чи на турків, чи на шведів, чи на Москву, бо і в московський огород лаками їх око заглядає». «Гаразд, сину, так і роби. Місто показується, що таких, як ти, на Запорожжі потреба. Ти незадовго вийдеш наверх. Ти козацький звичай знаєш, і вчити тебе не треба. Бісурманів бити, а вони битимуть Польщу. Гаразд, так. Ти гарно це обміркував. Найдь тебе за це обніму. Посилай тепер з тобою сорок чоловіків, вибирай собі їх сам. Я перезимую з чим є. За той час прийде новий народ». Вишколиться, а як зберу силу, то й я попробую бісурманів шарпати. Ні, батько, не роби цього. Ти, скільки мога, лиш обороняйся від тих поганих сусідів та не пускай їх на Україну, але не зачіпай їх, бо не будеш мати супокою, і Чубівка буде на тім терпіти. Виховуй, батько, твоєю мудрою досвідною головою козацтво, а тим найбільше поможеш ділу». Поширяй свою свободу народом вільним, кріпким, а тим поможеш ненці в країні. Та не гнівись, що я молодий тобі, пане Сотнику, старому Запорожцеві науку даю. Але я привик говорити з тобою по щирості, як з батьком. Від тебе, любий Петре, все прийму. Спасибі за щирість твою, спасибі за твоє щире товариство». «Ніколи тобі цього не забуду. Ти зробив мою чубівку славною, зробиш і Запорожжя славним, щоб вороги перед ним дрижали, а увесь світ, щоб забігав у нього приязні та побратимства. Чи Марко їде з тобою? З Марком ми не можемо розлучитися, бо ми побратими». «Правда, правда, а того розривати я не буду, хоч добре було б мати тут письменного чоловіка. Отож, Петре, ми зробимо так». Ти будеш ватажком над тим гуртком, що на січ йде. На проводеря, щоб ви по степу не блудили, я тоді застрого дам вам старого запорожця Гониська Пугача, що в мене недавно гостює. А йому дуже скучиться за січу. Хотів сам іти, та небезпечно одного чоловіка самого пускати. Він не лише дорогу на січ знає, а ще й порадить тобі в потребі розумна голова». Стали приготовлятися в дорогу. Сотник, по прийнятому звичаю, виправляв на січ своїх учнів одягнених, обутих і озброєних. Кожний діставав ще по коневі, які йшли відтак на власність січового товариства. До того додавав вози з харчами для всієї чити. Так було й тепер. Вибирали сорок козаків. Була то на той час сила, яка в дорозі не пропаде і оборониться від напасті. Як мали вже виїздити, був лагідний зимовий день. Трошечки притрясалося снігом. Козаки поставали на конях на Майдані Редути. Тут зібралися всі, щоб попрощати товаришів далеку дорогу. Петро з Марком вийшли з світлиці сотника. Він вийшов теж. З'явився старий Касян що прийшов якраз з села. Петро, знімаючи шапку, вклонився низенько Сотникові цілому товариству і каже «Благослови, пане Сотнику, твоїх вірних товаришів у далеку дорогу. Спасибі тобі за науку, за твою ласкавість, що нас все так пригорнув до себе. Вибач нам за нашу неслухняність, коли тебе течим образили». Дай, Боже, нам здоров'я побачитися. Твоєї редути повік не забудемо. На те сотник. Нічим ви мене не обидили, мої голуби. Тішуся, що я вас в люди вивів. Хоч жаль мені з вами розставатися. Служіть так вірно матері Січі на Україні, як мені служили. А Бог вас буде благословити. Я вас благословлю. Нехай вас рятує свята покрова від усякої пригоди. Петро поцілував сотника в руку, а сотник його обняв і перехрестив. Те саме зробив і з Марком. Петро приступив ще і до старого Касяна. Старий втирав сльози, обняв і голубив Петра, мов рідного сина. Боже вас провадь во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Петро був зворушений, скочив на коня і став напереді. За плечима в нього були Крім рушниці, ще й сагайдак зі стрілами та сріблом кований лук – подарунок князя. Задудоніли на мості і рушили в село Мовчки. Вали, редути заповнилися народом, який вигукував і вимахував шапками. А на селі згуртувалися всі на Майдані, коло церкви. Не було дитини, яка б сиділа в хаті. Багато людей повилазило на стріхи, щоби ліпше видіти – Перед церквою стояв піп у ризах, повиносили хоругви. Петро став перед церквою своєю читою в порядку. Піп відчитав молитву і кропив козаків свяченою водою. Між народом почувся плач. Відтак ходив поміж ряди козацькі і давав цілувати хрест. Петро знов став на середині, перехрестився тричі і рушив. Народ супроводжував їх благословення, жіноцтво плакало. Залунала пісня і покотилась широкою луною по степу. Засвистали козаченьки похід з полуночі. Заплакала марусенька свої карі очі. У хаті вдови Прокопихи стояла на порозі її дочка Настя. Вона затиснула бліді уста і дивилася на від'їжджаючих козаків, мов сонна. Коли чита виїздила з воріт села. Вона заломила руки і влетіла в хату. «Мамо, моя мама, нема вже його, що мені робити? Бог з тобою, моє серденько, за ким ти так побиваєшся? Мамо, чи є хто такий інший між усім козацтвом, як цей Петро? Боже мій, Боже, чого я його так полюбила?» Вона плакала, ломлючи руки. «А хіба ж він тебе любить так? Не знаю я того, мамо. Він мені того ніколи не говорив». «Не знаю, чи дивився на мене?» «Дурна дівчина! Чого ж ти за ним побиваєшся? От викинь дур з голови!» «Ні, мама, не можу! Я його серце серця не можу! Який він гарний! Який бравий козак! Я би за ним на край світу пішла, якби лише словечко сказав!» «Не жити мені без нього!» Настя, мов божевільна, вибігла прожогом з хати і пропала. А далеко і із степу лунала Ще козацька пісня Під різдво виловили Рибалки молоде настине тіло З-під льодової кори синюхи Козацька чета Щораз віддалялася Від редути На полудне погодували коней Перекусили і йшли далі Петро їхав із Марком Та січовим товаришем Пугачем Напереді Всі були веселі Марко каже Петре Тямиш нашу втечу застроя. Ми, як нетлі, на огонь летіли, чудом Божим спаслися. Ми були ще діти. Тепер зробили б інакше ось хоч би те, чого ми не перезумували в діда Аниська. Були би ми лиху годину переждали, але нічого нам не сталося. Ми пережили прикру годину, досвіду набралися і на людей вийшли. Як біду перебудеш, то краще живеться, чим не зазнавши її, каже Пугач. Не одну я біду перебув, і з тим мені добре жити на світі. А яку ви, батьку, найтяжчу біду перебули? Та остання надсолоницею була найтяжча. Те, що я там перейшов, то морозом проймає. А що я лише чудом рятувався, то хіба Богу подякувати». «А розкажи нам, будь ласка, як то сталося?» – питає Марко. «Підождіть, станемо ночувати, тоді й розкажу. Може, інші схочуть послухати». Сонце вже зайшло і стало смеркатися. На землю носіла мряка. Поставили чотири вози, які з ними везли провізію. Поприпинали коні і розвели чималий огонь. Всередині між возами розіпяли шатра. На трьох коликах – розіп'яли перед шатром великий котел і стали варити кашу. Накидали туди капусти, м'яса. Як повечеряли, Марко нагадав Пугачеві, що обіцяв, і всі стали його просити, щоб розповів їм про похід на Ливайка з Лободою та їх розгром. Пугач подумав хвилину і каже, «Нема поганіших людей на світі, як ті пани. Як їм козаків треба, як не можуть власними силами чого подолати. Тоді дідо козаків, любчики та голубчики, поможіть. Ось бусурмани на нас йдуть, ось ця на нас чатує, а ви – християнське лицарство, ануте, збирайтеся, ми вам нічого не пожаліємо, і це, і те. Ми – народ воєнний, і війна – то наше ремесло. Збираємось, гуртуємось, а тут показується, що нема ні зброї, ні коней, ні гармати – а панам нам спішно нам намагати, а всі їх обіцянки – то грушки на вербі. Ми мусимо йти голіруч і здобувати собі усе на ворогові. А тут і пани пишуть листи, польські гетьмани, і король, його милость, а от цісар німецький, і різні князі, і княжики. Зачала собі Польща з Волощиною, султан розсердився, гвалт, козаки, помагайте». А ми, дурні, йдемо, проливаємо свою кров за лядську справу. У тій розправі багато нашого брата полягло. Нас таке добре пошарпали і молдавани, і волоша, і турки, і татари. Але ми таки доконали великого діла. Тепер вертаємо на Україну свіжих ран вилизуватися. А пане до нас, вертайте собі куди хочете, лише не через наші оселі. Йдіть собі по-під землю або хмарою по-під небо, лише не вважайтеся... «Сунутись на нашу землю, бо ви голодні, вам їсти хочеться, а вас нам тепер не треба. А як вернете додому, то ті, що записані в реєстр, нехай остануться козаками, а вся інша голота, чернь, гайда до плуга, до роботи, бо при цінь панові працювати не ялось. За ми зимувати в Братславщині, то тут, то там, бо не було нам сили йти далі. Панив крик». Ільтяйство та свавільство грабує нас, об'їдає і піднесли на увесь шляхецький світ. З того вийшла велика буча, яка скінчилася аж над Солоницею. Наше військо засіло в Білій церкві, нас зразу не чіпали та цілою силою кинулись на наливайківців. Нічого казати, що наливайко – неабиякий ватажок. Він відступав збройною рукою, возовим табором. Відтак завернув на Білу церкву, щоби з нами сполучитися. Хоч ми з Наливайком не були добрі ще від часу Косинського, то мимо того не хотіло послухати панських брехливих слів, щоб на Наливайка кинутися і помогти панам його задавити. Тому то пани і проти нас виступили. Храбрував проти нас той собака запорозький князь Ружинський. Він у нас держав козацьку булаву. Він годувався козацьким хлібом, а тепер, пізнавши всі козацькі штуки, навчившися в нас воювати, виступив проти козацтва, мов, кат. Свою дорогу значив він шибеницями й палями, на яких застромлював своїх колишніх товаришів. Найлютішим показав себе, прийшовши у Поволодську волость. Страшно подумати, що там творилося. Від того, що очевидці розказують, волось дибом стає. Бачить наша старшина, що то не жарти посилає полковника Саська з трьохтисячним військом проти Ружинського. Хто його знає, чи нас Господь відступив, чи Ружинському чорт помагав. Сасько поступив нерозважно, не розвідавши гаразд, котрім боці Ружинський та яка в нього сила, вислав у цей бік передню сторожу, яка необачно наскочила на Ружинського, і він її розбив на порох. Того налякався Сасько, і він вступив під Київ. А в Ружинську було всього на всього тисяча війська. Він, осмілений такою легкою перемогою підступив до нас під Білу церкву. За ним пішов Жалкевський з своїм військом. Наш полковник Шавула виступив проти нього, бо ми довідалися, що йде до нас на Ливайко. Нас було разом сім тисяч. Як бачите, як ми могли тоді Ружинську роздавити». Та йому на час наспів з поміччю Жолкевської. Ружинський напав на табір нагло. Ми спентежились, настало замішання, бо ніхто такої сміливості не сподівався. Наш табір розірвали, і ми стали вступати. Лише за рудкою вдалося Шавулі військо упорядкувати, і тоді ми Ружинського відбили. Наспів зі своїми і наливайко. І тоді ми Ружинського так спражили, що ледве втік». Ружинський з останками закнувся в білоцерківським замку, та тепер на спів Старшина вважала неможливим давати йому поле. Ми стали уступати на трипілля. Жалкевський пустився за нами. Нас було більше шести тисяч. Господь нас відступив. На сором козацтву ми з такою силою уступали перед наполовину меншим військом Жалкевського. Ми отаборилися п'ятьма рядами возів. Усі ми були піші. До того ще Жолкевський не був тут з усією своєю силою, бо він вирвався наперед, а решта тільки наступала за ним. Та мимо того він вдарив на нас на урочищі гострому камені. Та не вдалося йому розірвати табору. Ми гарно відбивалися. Тоді сталося нещастя. Шавулі гарматна куля урвала руку, а Сасько таке полях лицарською смертю». «Лободи не було тоді при нас, бо він, зрештою, нашого війська, стояв під Києвом. На місце раненого шавули вибрано гетьманом наливайка. Ми так збили ляхів, що Жалкевський не важився нас більше зачіпати, вернувся в Білу церкву і вижидав підмоги. Ми пішли далі. Під Києвом ми злучилися з Лободою. У його таборі було багато збігців, жінок та дітей, що втікали перед ляхами. То було наше нещастя». Та що було з тими нещасливими бездомними робити? Годі їх було лишити на поталу ворогові. Ми пішли під Переяслав, гадаючи, що в степ не поважиться пани за нами йти. Тепер пани взялися до давнього способу роз'єднати нас. Жалкерський написав до запорожців, обіцяючи нам цілу торбу ласк, як лише покинемо гільтаїв, септо неливайківців. Та ми його передали. Післанців ув'язнили і закували в диби. Гетьманом знову вибрано лободу. Радили ми, що далі робити. Нам лишилося або піти в московську землю, або получитися з ханом і татарами, або оборонятися до станку. А були й такі, що раді були здатися на ласку панів. Щоби забезпечитися від Жолкевського, треба було зупинити його переправу через Дніпро. Одні човни попалили, а другі поховали по камешах на всяку потребу. Тим часом Жалкевському вдалося погромити Кремпського, що зібрався з козацтвом у Каневі нам на підмогу. Як Жалкевський прийшов у Київ, міщани зрадили йому, де човни поховані, зате хотіли ми киян покарати. Зібравши сотню чаяк, рушили козаки під проводом під Висоцько, горі Дніпром. Та Жалкевський вже стояв на березі і привітав їх гарматою. Похід не вдався. Підвисоцкий трохи не втопився. Ми мусили обмежитися до спинювання Жолкевському переходу через Дніпро. І це нам вдалося. Ми гарматою затоплювали їм човни. А тим часом Лобода зачав перемирюватися з панами. І знаєте, чого Жолкевський від нас вимагав? Видати йому наливайка і інших старших – видати цісарські хоругви і гармати. Дрібничка, правда? Які то цісарські хоругви? А то ви того не знаєте? Як хотіли усі володарі християнського світу зробити спілку на турка, то німецький цісар прислав на Запорожжя свого посла Лясоту. Він привіз запорожцям удари хоругви, клейноди і вісім тисяч червінцями. Отож ті хоругви були панам солою в оці, і вони наважились їх відібрати. Видавати свого товариша ворогові на смерть Мученицьку, то був страшний гріх, і Лобода це відкинув. Тепер Жалкевський пустився на хитрощі, до нас прислав двох вони показувалися, що втікли від панів, і нас остерегли, що Жалкевський послав Потоцького геть повище Києва переправитися через Дніпро і напасти на наш табір, де були самі жінки і діти, бо ціла козацька сила стояла над Дніпром і не дозволяла Жалкевському переправитися. Ми тому і повірили. Треба було вступати ще далі. Наші човни попливли рікою солою а наш табір посувався попри сулу. Ми пішли аж під лубни, щоб не дати себе заскочити. У нас ще була сила. Ми мали яких тридцять гармат і багато всяких припасів. Як ми подалися далі, то Жалкевському прийшлось легко перейти Дніпро. Він йшов у слід за нами. Йому прийшли на підмогу литовські полки. Тепер у Жалкевська була більша сила, як у нас – ми вступали далі, хоч гірко було йти з таким великим табором. Недалеко нам було дістатися в степ, а тоді ми врятувалися. Відгадав наші думки Жалкевський, він розпочав з нами мирові переговори, щоб нас приспати, а тим часом послав війська по вище лубнів, що перейшло сулу і заступило нам дорогу в степ. Кажу вам, діти, що ляхові не можна ніколи вірити. Він тебе цілує, а ніж за пазухою держить.